Я подарую тобі його книжечку. До речі, мені казали, що й ти пробуєш віршувати. Ану, прочитай щось. Забіла прочитав кілька поезій і хотів почути думку товариша. Але Мокрицький попросив читати. І читати іще. Інколи хитав головою, наче стверджував так-так. Потім підсумував. Гарно. Хоч і переважають у тебе особисті мотиви, однак вірші мелодійні, деякі можуть стати піснями. Багата наша Полтавщина на поетів. Зерно, що його посіяв Іван Петрович Котляревський, дає добрі сходи. На прощання Мокрицький подарував Забілі, крім книжечки «Байок» Євгена Гребінки, ще й один із своїх малюнків «Тополі на сільській околиці». У кожного своє прагнення, думав Забіла, повертаючись додому. Той малює, другий байки пише, інший про маєтність дбає. А для чого живу я? Є в мене муза, вірші, та сам плачу, і люди навколо мене плачуть. Ні, не буду на людях плакати, заховаю біль у собі, Крипаками так невесело. Допомагати їм треба. Та чим? Земля ледь годує хутіра, худоби нема. Отже, треба щось робити? Повернувся Віктор од Аполлона, і не впізнали на хуторі свого господаря. Повеселішав, балакучим став, господарством зацікавився, і чорне розкуйовджене раніше волосся, причесане, червону сорочку та плисові штани одягнув, тільки сумні очі нагадували знайомим про його тугу. Та минуло всього кілька тижнів і знову засумував за біла. У смутку й зима застала. Зима на хуторі кінь горе тяглася довго й нудно. Кілька хаток стали на шляху сніговію і опинилися в заметах вище вікон, у кріпацьких хатинах на півтемрява. Двері не рипнуть, аби тепло зберегти. А Зрідка запалюється скіпка, а в хаті забілий блимає лампада з оливою. Сюди на вогник сходяться щовечора хуторяни, а господар купив кобзу і, підбираючи музику, грав під свій спів. Починав завше зі своєї нещебечи силовейку і вкладав у цю пісню весь сум. Весь біль серця, і кожного разу підспівувачам здавалося, що в цей вечір він більше її не заспіває. Та після двох-трьох пісень знову заводив Соловейка. А одного вечора, несподівано для присутніх, Віктор заспівав нової. Два вже літа скоро пройде, як я закохався. Якби знав я своє горе, лучше б був не знався. Мовчки слухали хоторяни свого пана. Тільки струни кубзи тихенько бреніли, зливаючись у сумний мотив. Мелодійний струмочок бився об вікна, просився з хати на зустріч злій хуртовині, щоб поборотися за своє право на життя. Не знав би я, як то любить, не знав би і скуки. Вікторова туга передавалася іншим. І бігли мурахи по шкірі, коли співак виводив. Чому мені люта доля ні вчим не пособить? За що мене бідолаху із ума й зводить? Нащо ж було мені тебе да так полюбити? На те хіба щоби віку собі вкоротити. Коли вдруге заводив, підтягували всі. За один вечір запам'ятовувалася пісня. Запам'ятовувалося, щоб з першими весняними вітрами вирватися на волю і линути по Борзняччині, Чернігівщині, по всьому Лівобережжю. Тим часом Андрій Лагодяк і його дружина Васа, що жили тепер на Вікторовім хуторі, взялись лікувати свого доброго і нещасного поета від смертельної туги. Спершу слухали та підспівували Віктору його сумних пісень а відтак заводили звичайних, не сумних і невеселих, а потім поступово веселих, і Забіла підспівував. А пісні тією все жвавішали, веселішали. Вася Лагодяк уже не забороняла дочці приходити до Забіли, і